الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوزحه هذه اربعين يولسم اربع دواه جزيم مقاصد وذاحت اوكي وصلور بل قسم دلیلونو سره چې هغه صرف د وځاحت ته پاره دي دلیلونو خو دې اثبات ته پارهي یو خبره ثابتي په دلیل سره او واځي حقيقي په بل سره هغه څلور سيزون دي بالقصص واقعات او د انبيو سره چې قران ذکر کوي والامثال واضح کی او په مثالونو سره خبره واضحه کیږي چې قرآن مثالونو بیانې تقریبا څلور سلويخ مثالا خلقش مارلي او دریم ايجل ذا عليحو مشرکینو چې کله دغیده علي او عیذو کمزوري بیان کی اذیسر او زاحتوشي او سلورم رد اذل لو زاغي هر یم دلیلون ایزان لکتلی چې داغي دلیلون او ردوشي نو خبر आवाज هاشي مذيه ولسم اربع کی موزه حات وضاحت کون کسی زنا دا انبیاء قصص تکر صورت عراف کی یو کم کی پینزش پیتم کی دری او یا او پورا تیا کی يوصل دریم کې رازې یصورتي يهود کې هم په دېشتمهات نه جشوروشي واقعياتو په دېشتم کې د نوح عليه السلام واقع بیا په دوستم کې د وحود عليه السلام بیا يو شپې تم کې د صالح عليه السلام بیا یو کومو یا کی داغه یوسف یو او عقیده ټوله په ری کې زه هر خبره وضاحت سورته اهم سورته انبیاء سورت نمل سورته قصص دیتا قصص د انبیاء و ویلشی دوز احد دا پاردائی امثال دا قرآن و مکسر چه بیانی یا دا ابو سرا او یا دا غور سرا نمشور دی قرآن مثالونا اکثر مائی او ناری یا دا ابو سرا یا دا نار سرا بقرہ کیم ذکر کری حوال کی راضی بیا طائد صورت اعلی امران کیم یوصل واللسم کی صورت یونس کیم صلی رشتم کی صورت رعات کی اسوار لسم کی واللسم کی صورت ابراہیم کیم صلی رشتم کی سورہ نحل کیوں پچیتر و چیتتر پنزاو یا شبگاو یا کی مثالونا پتیسرا وضاحت کی او دریم عجز دا آلیہو سورت ماہیدہ کی بذکر کی تو ویل او نحنو ابناء الله او لا يحباو ځانته نسبت کاو الله وی فلما يعذبكم بذنوبكم چې دلამო محبوبان یې عذاب د لوی درکې اېجس ذا علیه ها سورۃ یارات کیوم یوصل سلور نبی کی پینځه نبی سورت یونس کیومت لسم کې باور وای هاولے شپاونا اندل بوله توببیون اللہ بما لا علم نظموک کښتې نسمان کښتې تاسو یې چریو د موږ پارشفاعت کئ سورت ابراهيم کیوم ای وشتم دوئشتم کی سورې نہل کیوم پنجو ستم کې مودي تویل شي عجزه د اعلی هو دا او سلورمو رد د اذله او چاګي کوم دلیل نه پیش کړي اکثر اتبع اباو جو اجزنا ابا انا همو مشران زمونږ دلیل لري رد وکي پاغي باندې چاغه مشران ته پسنه اعلی امران کی صورت انعام کیم اتیا کی صورت نساء کیم یوصل پینزش پیت کی اگی دلیلونا او پاگی باندر رد دیول اسم اربعوہ دول اسم ویا حذر عن 40 وسلول سذن وزن ساتي الله واحد توي چدا کارونه خبوم کيه وزان بابا کې ساتي ګره بیرلوي پال وکي چې حديث کې رازي الحيميتو راس كل دواين پال پريزو د هرې دواې سر دي کداوی نهی خچ پال پرز کینو وخت بدر واند ختيريږي نو ټول مسلمان باقی وئی چې احذران 40 ځان و ساتي وسلو رسيزون نه انل کوفري چرته د کوفر کارونو کې قران چرته ناله کېونه ورځه وی نه دبې نا مسلمانانی او دا چلو ناکی گورا قرآنوی او ڈاباؤ ناو دا کار دی مزان بساتی د کوفر دا کاروننا سر بقره کی بوی یو سلو اختم کی سر زمرکی موی وم آیت کې او دیم د نفاقنا سنوساتیز د نفاق منافقتنا اسنه جي بخلي اوسوئ اړل کی دی بلسی ته منافقت چینه منافقت سمر زیادت تے. تا سربدا سی شی لک سکرور ا دوستو پیسی بدل کیو تو حبې او پیسی بدل درکی چی سخواڑی اب یا وستاق پیوی که نا اون دا غدلیس نا موتی دیتا منافق وی دنفاق نا وزان ساتی او د شرک نا وزان ساتی تا بخیال نیچه دا شرک نده او حدیث که راضی چه مثل دبی بن نملتی غبتا تا دمیگی پو پل بانده راضی تو ایزا دمدرد کو ما دوست دستور کو ما آغا شرکی نظان بساتی دا شرک نا او صلو رم افترا علاللہ پله دروغ نه جوړه ښا جنازه شته دا چا ویلیو تهو چیرته اوخه کنه خیر د کستا کتاب کی چری کدا صحیح خبرې چلانه نه زول شته پله دروغ ولې جوړه دا ټول افتراء علی الله ذا خلق وای چ کولې شي کنه او سوالی قبلې الله سوال قبلې کنه اندو ساسو نو قبلي حديثه قبليه دا ټول افتراء او دې ځان نه جوړي اندا ټول سه اربعه او چې ځان ساته غره د کفر د شرک نه د منافقات نه او دې افتراء ل الله نه چې الله دروغ جوړ نه کوي تداوی د چاډه مخابادله لا تاری شاوی په لاله د روغ جوړک چاله وی دا خماج ټینګه کړی دا دې ار لسم کې وي جدقس وسلو ورو مرزنا ځان نورم ساتي کاربائن څنګه د کفرو نفاق او شرک او افتراان ځان ساتي وسلو ورو نور مرزنا و ځان ساتي التحریم لما حلاه اللہ چلاه اوشیح حلال کرده تو ایدا حرام ده دازا نخرا ما ویلی نخرا داوی پا ما خن رازی مالا حلال کرده تو حرام ده دیر سی زنید دا سی دنیا کے خواب اخپل مال بئی اخپل ساروی بئی اخپل چرک چرگوڑی بئی اویدا نه خورم من ولی دا یم موږ چې په نوم کړیو نو نو تحریم ولی کېرزان نه او دیم تحلیل لما حرمه الله چې خدای حرام کړی دی قران کې څو څو ځله نا غلال چې دا اول لا ټول خلق نفروی لکه سچله پا کاګلادا بس وی زی د پنځه بریان دی کنه ډیر شی ته حرام ویه شرکو ویه شرکو وی نه د خدای بندا قران ته وزل ویلی دي چوما وی لبی غیر الله اما وی لله غیر الله و څو د ویلی چې دا حرام دي دا حرام نته وې دي دا څه چلې د ثواب شې وي هغه ته ثواب شي وي چې خپل حرام کړی دي نو ولي حلال غني مړیږي پنا اذان سره لا وړي چې دا وګاونديان لور کما او دريم اتقول علی الله پلاوان دي دروغ جوړول دا به یقین هر مشرک چې خبره کوي وې په دي الله را زکی کنه ها دا خو ځخله نه کنه بنديان دي اچدي رضا کنه الله رضا شو وې ځاوي استادو خبرې خو الټه خبره په سوره توبه کې راغلې چې الله وي که تاسو تے ناراض شي اونو دې تے نارضا کیږه ما ادي وینا چې دې رضاي شي ن الله رضا کیږي تقول على الله کوي اندغسي حرام بخوري ابياب تقول على الله کوي جداز مونږ په راخدای جه اسکړي پونکی اس ګنا نشته پدیږي الامم ده parallel نازل کړي دي د اصله نازل کړي خربه نه وي والله دروغ جوړي به حياي به کوله په بربندوي طواف کوو د بیت الله نه اي به والله امره نبهه اللهم طويله چې دا سو کوي تاسو موږ سره سرکار دي يا خو به کو نه ذکري متوې چې دا لاويله الله دا سوې چاته تقول على الله او سلوورم افتراء علی الله یو اسی افترائی په دین کې دروغ جوړول او یو په الله باندې افترائی نو مشرکین په الله باندې افتراکی نو ویلو ديار لسما کې چې دې سلوور نزان ساته تحریم حلال شی حرام نکې او حرام شیح حلال او نگنی او پا اللہ دروغ جوڑنکی پی دلیل خبر او نکی سوار لسمہ اربعہ کی وئی چوار بائین دغس بزان ساتھی سلور نور و گناہ انکار دے توحید نا توحید نا انکار او نکی انکار دا معجزاتو نا معجزات تا پیغمبران اشتے پرویزے کئے ما تا معجزات نمانے او حق پرست مشڑا حق پرست تو بور استحضام کوا دا سلور دی انکار دا توحید نا انکار دا معجزاتو نا. او اخراج الواحدین الامرین بالمعروف داخله قنوشعلی غری دا خو دقدر او د عزت لایق دی ول استهزاء بهم ادیپور ټوکون کی تا خاص صورت بنی اسرائیل کی راضی په ترتیب سره جن کار د توحید نه کړ او قوم د نوح علی السلامو الاک شو کن انکار د معجزو نه کړو قام د صالح علی السلام خوخه خوا. او غوړه ټوله اوخه او غوړه هه لا کې کړه ازا پرایې او مکیه ولولکه د پیغمبر یو شالو نازاب پرایې په بدر کې روانیان السلام پورې پېتول جادوګری نازاب پرایې کړه نن انکار د توحید م وکوا انکار د معجزاتو م وکوا حق پرست مشاله حق پرست په ور استیزام وکوا تاسو ار له سمار بعده په لسمار باقی وي چې مسلقه توحید او سنت خره اوزان د دې دعو دار غنی کنا موحدینی کنا ملي وي رسول رسل ونزان و یجتنبا من اربعین اصلو عملون نوازان ساته من المداهنتی سستی باندې کې چرانن خو برازيو رنن ګرمې د ډیراو رنن باران دیو 30 دیو نشمتله نن اندازو مداهنت ته پانه دته سستی وې کې و پدین کې وسوستینه کوي دنیا کے خیر دې کوکه کو چټیو کې لا نرشه یا پخپل زې سوکلیږي نو خیر دې او پدین کې ودا څنګه کوي چې مانزله بل سوکلیږي پخپل زې باندې سبق له بل سوکلیږي پخپل زې باندې نه الله واسره امداد کوي کنه مذاهنت سستې نوازان ساتي وکې اتمان الحق حق خبر اورځي کې چین او کوي وې ها خلقو تبنگوری چماتے استرگی رئیستی دی نا لاو کاتو نان دی استرگی ہو کاتو نان ام رئیستی انتو بدا غیدو جنہا کا خبر اپری الحق حق بنا پٹے وطرق العمل بیلما زکیگی بنا لانتا مواحد بے منکے زنت مبلغو وئ منکه زنت مدرس وئ عمل نکي پابند زنت او زمزه اهتمام درکه نشتا ترک عمل ته ترلا سوتری یوی پوري تقریرو کنو سردنه مل قضا شو ناو ترک عمل کے رازی پیوستا خبر اثر کی بخلقو و تحریف و تحریج مزان ساتے دا قرآن دایت غلط ماناونا که لکه دا کرکدن کرکدن غلط مانا کئی که نا بهانا بطيون يدرس انصا با اهل الفلاح له مشفر النسبه متنبي وجا سو کې په مخاګستره کو زه ته رسول دي نو دا رسدل کې بيولا تشترو بيتي سمنن ولكن نشتروا به كثيرا پیسې په لګ ماخلې وی دا لګو واخلې ولاسو پشل سکي بزرګونو په واخلې نه قرآن تحریف کوي دایوازي دا غزې دي چې سمنن قليلا راغل نو دا, دا پیندلهه اربعو پیندله سما چې سستی مکو په دین کې حک خبره پټن کې چې وخراشینو کوي به چې وخرا غلینو میدان ته خلق نه دراوته صاحب یسین راوته ځان په ګرځنې کو او رجول مومن نو راوته د موسی السلام سره لوط علیہ السلام راوته چې ابراهیم علیہ السلام اعلان وکو نقد ویځه دې مرګره مفهامن له هولو لوط خو خوچاتا پتا نو آ حق خبر بنا پتا استامرگری والا پیدا کئی ترک عمل بنکے چا علم دکڑے عمل با بکے کنا نا عمل دا دا چا تاوی زنو تکیناستی عمل نه دے تدا اغی خبر داوی عامل دے درس عامل دے تا دا شرک عامل دے جادوگر تا عامل ہوئی او تحریف بنکه ہدایتونو غلط معنی بنکه خپل مطلب د پاره شپاله سمار وادا چې کو چې رضا کارونو د شوروک له له الله یوکلا به 40 او سلور مصیبتونو براګیر شي دا وسار له بیا می بیاخه ته په څو او داګه سي بی کڼاو بی مهنت وا پیسې راځي او ریټ بس تا خپلې خو لیکن وسلوړو زدنو مبتلا شي بی زجرې د قران په زواجرو کې وراشي دا قران, پا کے تا قرآن زواجر لیدلې دا کې وراشي هو جعلمنهوم القرضه والخنازير و عبدت تاغوت چې قران در بصي شي کنا زاویو زو قران په دې مبتلا شي وختم القلب او لوی په زړبان نه مهر لګي هغه ایلم بدن ختم شي وجعلنا قلوبهم قاسیه زړونه ولتور کړه بے فهمه کړه لیل علماء نو دیوبن نارغلیو ا چې کلو, کلو تر اوره پاګو کې ناشته سوتې جوړ نه شو ته وګوره حضرت شیخ به نمونه اغسته ير نوې کلی کې اغ په پلانښتې ير په تولند کې اغ پلانښتې دا یې مرګ لري کنه الله غواذک چه نممو اورې دلې چدل تاسو شته دا زلون والا اللہ بنکڑنو زدین نشو او درین والہوانی فی دنیا کے بارا سواشی ذالک اللہم خزیون فی الدنیا سورہ بقرہ کے بارا شیوش پیتم کے دنیا کے رسوائی دو سمائے دکڑیر رازی بیا سلورم ولعظام فل اخره اخرت کې بازابو نه بیان مزان ساته چې په سلورو سزاګان په باندې مبتلانه شي له الله یو طلا به 40 10 په سمار 40 کا 40 لکه سلور سزاګاني نوريدي ولا اږي کې وراګیرشه اتباع الهوا د خوایښتابداري دا وګنغه هو تطتئی چې دا کارونه ټول بدعات تي د یمیش پاو سلويختیو د مړی ما خامونه شومې د خدی مولانو تطتله هو سوي ویرا د عوامو جواب نشو شو کولی نه اووا بد ګنی که نه دی ته با هووي که نه تا چې خپل تهیتی نپارې پس پځې ا او سنت د پرېښ دی باول هوا کې رالی داخواشاې که نه دینه چې د پوو نو شي و او ټیک د مون دا به داې مونږ لانې لیکلي پلانې لیکلي مالا بودد منه کې لیکلي دا, دا خو ایس استاد قایص کتاب دې کنا هو یسو کو مجبور ینو ول استدلال بالآبا ا بیا وستا دلیل داو ګرځي دی په دین کې ښا اصول شایشی و نه یې رشي هچ ازلذ شرع سلور دی نا پینځم په کې راشي نو مشرانو بس مشرانو دا سویلید نو مونږه اغینه او مشرانو د ارص پري خوده سوره بقره کې اویا اوسل او یا کې سوره مایده کې وی اوسل سلورم کې اتباع الابان سوره اعراف کې وی 74 کې فَیذَکِرُهُمْ الطَّبِيعُ مَنْزِلَ لَهُمْ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ كَلَّا ذٰسُوِے کَلَوْ ای حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَا عَلَی آبَائِنَا بَس زَمږه پاره د مشرانو دین پوره ده کا او دریم پَتَشَبَّهُو عَلَاه بیا مخلوق زخ زیسره برابره چولیا غوثان پغیبن پوئی پیغمبرولی پغیبن پوئی دوئی قصی و تشورو کی خواه اولیاء پغیبن الله سره سر برابر ری کنخواه اللہم کارساز دے دیم کارساز دیوئی اللہم حاجت روا دے دیم حاجت روا دی لک فرق دے دو ذاتیو دعا توائی ودي تویلشی تشبوه مع الله الله سره مخلوقی او شان او نو مخلوق سی په تعالی له ور کول من افکیم لیقولونا ولذ الله الله وی دی رول وی د دی خلقو د خا چی دله او مولا تشته وَجَعْلُوا بَيْنَهُ وَبِينَ الْجِنَّةِ نَصَبًا نَبِيَا مَا تَشَبُّهُ مَعَ اللَّهِ كَيْنُو وَالْقِيَاسُ الْفَاسِدُ او قِيَاسِ فَاسِد بَا كُئِ دَزَانَنَ بَا قِيَاسِ كُئِ دَقِيَاسَ وَا شَرْتُنَ وَتِنَيِّرْشِي قِيَاسِ خُوْيَا وَيَلِنَا زَكَاءَ قِيَاسِ نور لنواره نه دا دې زکه فاسد قياسونه کويخه وقره کې د غیدو لپاره مثال ويو دوه سوال پنځاو یا کی چیلاسو حرام کړو او به بهاو سودا تجارت حلال کړو نذيبوي چې نمال بي او مصل تجارت حرام شي دا همدا سود پښانته دي بیا دی جائز شي بیا دا سود جائز شي او بیا دی حرام شي فاسق قياس یې کاوه په سورت یوسف کې مثال راشي 77 کې چرون یوسف علی السلام وي چې بنیامین غلا کړی کنا نو دوی اورورو پخوا غو غلا کړی وه دا کمیست اصحاب الحال که چیو روری غیر اغلاقلی نو بل بام کئی پیاسی فاسد دیتاوئی کنا یہود با پردیمالون اخوالو مولانو کنا دا اسیلک از مور پی حجد بوز باتی نوشنوئے ویلیسا لینا فیل امیین سبیل ليس علينا فيهم من سبيل دا عرب په مالکی مونږ ته ګنا نشتا کومه غیرنګ خرو لازم مونږ شاګردان دي لازم مونږ موریدان دي مونږه ته تور ټکی خولې او د دې ک دا هر څومره راکینوې زمون حق نشي پورا کړي دي اوسم دا سویدان مولان ښاږي زمون حق دي پورا کول شي مونږه ته تور ټکی خولې چې علیب با او دا ಸಂತور ټکه وها 400 غښته بګي مداول لس نه اربعا چې ذذذ دليل نشي اتباع الهوا استدلال بالآبا تشبوه مع الله او قیاس فاسد غلط قیاسونه ملاوي چې دې مندل تراور رسید کنا مطابند به امتحانات راضی او استقامت پکه راغلی په حق پرست باندې ښا مات له سمکه وی چې فهمته نه به 40 قدیم واحد باندې بسلور امتحانات راضی چې دا مسئله شروع کی کنا ولومبی او تا خپل مرګری وی چیرور داسوې دا تاسو بلشان خبرې شو او کله داسبق د کم ځای ویلې ملامت الاحبا پل مرگریو ملامت اکی سنین عام کی مثالو ترپن دوستم کی وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَائِ مَنَّ اللَّا عَلِيم مِن بَيْنِنَا اللہ وی دغس ازمیق کم حق پرستو پر باطل پرستو سرا بولی ذابتل پر سوئی دی علمان شو سړیوي دی موږ ندي لې دي لې چې په خراب سي بروان اټاټ کېوه پصاریه کېو دی اوس د علمان شو ويخه اها او لای من الله العالم بینا په دې خدای احسان وکاو دې له علم ورک او دې حق پر اسکل انور خلق پاتې شو ملامت الاحباء دا برابرځي کنه تاسو یې سورته مومنون کیم یو صلی اللہ علیہ وسلم کی اخري کې الله رب العزت وای چي جهنم ته ورځي کنه او هم فيها کالحون نو د دې وا چنګي اچې ویوی چې الله موږه واسک د دنیا ته موږ چره بیا ځاس نه کوه الله ووته وي قال لخصوا فيها ولا تكلمون قرشه ما سره خبرې مو کوي پر پسې وي چې دا ولي انه كان فريق من عباد يقولون ربنا منا فاغفر لنا زما بنديانو عجیب دنیا کې د توحید خبرې کولې دلانه به سوالونه کول یو الله به راځه نفت نفط تخست موم سخريه تاسو اور پروتو کې شروع کړې چې دا بیان دي او یو خلې ته موږ وره چې د لا اله الا وی وچ واوی پنجابيانوی د نبا کې واوی ده دی په سیم خبرې شروع کړې حتا انسو کوم ذکرې اغه خپل دینده نه پاتې شوه دا ویګه نملامتل حبہ ذوهم شماتتل عداي دشمنان و در باندې خوشحالي کی چې تر تمصلو کې اجومات کې غوبل جوړ شي ندی وای چې دغه سه خاله ښه ویړ ټاکاو دغه سه خاله نزان نه دغه جوړ کړي سر پچا کې اتاو کړي هدی خلق و دشمنان و دربان خواسلی کئی سورة انام کی رازی ایک سو تیرہ کی سورة توبہ کیم پندوستم کی سورة اعلی امران کیم ایک سو بیس کی شماعتت ال آدائی کول درم و تان جاهلان خلق بوي جو وګوره پلانوي <تصفح> ناشنا خبرې کیتاوري دلي زده نه چیرې دغه د قاضي انیشوې خونه ده کنه وي <تصفح> نابل بويره وي زمما پیدشی یو ګمان رازي جاهلان خو بیا لګیاي کنه ښوک بریشی یې کوي ښوک بری قاضي انیکي اته به موحد حق پره ساړې جاهلان پس پوي سوره عراق کی برائشی شپیتم کی شپکش پیتم کی سوره ہود کیم تانل جوحال او سلام حسد العلماءی علمان با سره حسد شروع کی دیور دیوس مسالیکی خلق مونت گوته نیسی چې تاسو لدا مسلې نظر تلی مونته عوام راو کلو تا وسره شورا کې راځي سوار لسم کې سورې جاسيه کې ولا سم کې حسد العلماء بغي بينهم چې کوم ځای راغلې دي کنه ناغادي د پرما خز دی ښا چې او مختلفو الذين اوت العلم الا بعد ما جاء اهم البينات بغي د زړه دوی نه خلاف کوي کنه دات لصمه اربعاوه جدا حق پرس امتحان با پتی صلورو امتحاناتو سرکی گی ملامت الاحبان شماتت الاحضاء او طعن الجوحال حسد العلماء نلصمه کی ویک اربعن دغسیو صلور نور امتحانات تیچیغا بکی گی کا اربائن السبو کنزل بادرہ دی سور انام کی یو سلطم کی بیعوی جو کرنا وَلَا تَصُبُّوا الَّذِينَ اَدْعُونَ مِنْ دُولِ فرقان کیم یو سلو اختم کی سور شعارہ کیم یو سلو ادری کی اصب و بد ردی کم دیکھ اجدار او دویم والعیزاؤ ددید الاس نظررون او تکلیفون حق پرستوتا والعیزاؤ ذکر قرآن زیفت تسلی زکر کی پیغمبر جو را تو تل کا فرین او المنافقینا ودع ازاهم پردیدی دا بدره دی هرڅ چوي سورته ال عمران کې ورآشي 186 کې یو څل شپڅل شپګه اتیا کې سورې نعام کې 34 سرور دیرشم کې حاضرین انواع الافتراي د ملک دروغ اذا حق پرست و مقابلہ خلکو دی خلقو کم در روخ جور کردی انواع و لفترا در روخ او سلورم مکرل کو بارا در ملک مشران حاکمان عقیب خبری و عقیب تبر پوٹو نکی چی دا صلیخ خلق گمراکی و دیر ناکار دی دی اوچت که ہوئی مکرل کو دا سالور وې نل سما کې وې مشل مار با کې وې چې د دې ټولو علاج دا دی چې واعت سما به 40 ته په سالور د دلیلونو سره تمسک کړي اعتصام بالکتابه په قران سره دا بل الله سنن لری کې او سنت او په سره والاجماع او اجماع چداز دریم دلیل ولقياس الصحيح او صحیح قياس دا زمونږه شریعت سلور دلیل نه دي کنه چې دا منزور دي چې څوک خبره کوي او دا قران نه نا کې ناصحیح او سنت نه نا کې ناصحیح ده اجماع المجتهدين شوی په یو خبر نہ ده او صحیح قیاس د ائمو دماو ستا قیاس نه قیاس د مجتهدی ا دی دغه به صحیح دلیل او ته په دې سلوور دلیلونو سره تمسک کئنو اته سام او سلوور دلیلونو سره واتصمو به حبل الله قال عمران کی وی یوصل دریم کی او دغه سوره یونس کې اوسل نہم کېم سوره زخرف کېم درېسل وختم کې فستمسک بالذی یوهی الیک سوره عرب کېم اوسل اویا کې والذین یمسکون بالکتاب واقاموا السلام ان الانوز یجر للمسلیحین اټیساند الله په کتاب سره او دغه په سنت سره الا عمران یو درسوم کې ویلو فاتی الله او فاتی الرسل سوره نساء کې هم يتو الا والرسولا اولئک المعذین من يتری الرسول فقد اطاع الله سنت او جمع اوقیہ صحیح د شریعت سلور ادلدی کنه نو بدی و تمسک کین دا خو شرع دلیلونه دی بغیر د دینه حقیقی نه نو یو وشت ماربا کی وی چې سلور نور د دې سره مرګری دی داغه په خیال ساته ما 40 تماسوک به که پسلوورو نور سیدونو دنه چې هغه اعمال লিখا ال احسان مع الناس ال غسر احسان کول سمورېجستانه کیږي خلقونه په حديث کې راضي هغه مؤمن چې د خلقو سره یو زيده جون تیری او دا غینه کله کله تکلیفونه برداشت کړي دې ډېر به تر د هغه مؤمن نه هغه ساډ شوی دی نو چېته ځان ل ناست دی اټ کې ځان ل کوټه جوړه کړ ناست د خلقو سره اړژونې رو نه وواړي بس دغه پیاز سره اومر چکی سره روړی خورا خلقو نهیا نه خلکو سره ژونتي را چې ستا نه بهم چا تهفی در را تبا مند چانا فیدر اسیو ارسو پاک رازی الاحسان مع الناس قرآن بار بار ذکر قیدہ بنی اسرائیل کے و بالوالدین احسانا سور مریم کی ام ابراہیم السلام حال و ترک الفحشائی او بیہائی نوزان ساتھی کداغ در باندې ولګیت کنا تپیا ما سلوکا تپیا ما سلوکا کنا کداغ در باندې ولګیدا دا ما سلوک ډیر احتیاط غواړي توباته چې د مشرانو سوانی عمر یو ګورینو په تبا ته ولګي چې حضرت شیخ په جمعات کې ټول دیوالې کړه کړه کړه و خلیغه شاتت لار وکنه مخلوق بته راته مرغز تا کډی تا دې یو تلار و ټول دیوالې کړه کړه کړه و دا ګمانو نکي چل کان انتراج مکړی سبق و تا خي نته دا ناظر در باندې ولګې نو وترک الفحشاء دیر وړیزان ساتي الله بو توفیق سره وکي وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ امر بِالْمَعْرُوفِ بَنَبْرِذِهِ چه قرآن سنگوی چه وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدْرُونَ اِلَى الْخَيْرِ یوصل لسم اوپین لسم کے کنتم خیر امت نخرجت لِلنَّاسِ تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ تا سکار بدائی پناي المنكر د اکثر یو زیکي راضي امر بالمعروف او نه حل دا یو وشتمر باوا چې څنګه تمسک په قران او په سنت او په اجماع او په قیاس دغه سره عمل به ورسره دا کوي چې بس د چې سره درنه احسان کیږي نو احسان به وسره کوي تعصب بنکه بنیته بنکه دې سره مسلې تدیر افادر سيخا او وترکل فاحش او به حایه نوازان ساتي امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکای دایویش اربعیات ذکر شو او پینځه پاتې ناوې ان شاء الله خیر وای خو فاخرو تا